Salme 45 Til dirigenten på Liljene Av Koras sønner Maskel En sang om de elskede kvinner Mitt hjerte er blitt oppbildnet av noe godt. Jeg sier, mine verk er om en konge. Måtte min tunge være en dyktig avskriverskriffel? Du er virkelig vakrere enn menneskesønnene. Ynde er blitt utøst på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg til uavgrenset tid. Spenn ditt sverd ved låret, du veldige, med din verdighet og din prakt. Og i din prakt, dra videre til seier. Dra ut for sannhet, så ydmykhet, så rettferdighets sak, og din høyre hånd skal lære deg fryktinngytne ting. Dine piler er kvasse. Under deg fortsetter folkeslag å falle i hjertet på kongens fiender. Gud er din trone til uavgrenset tid. Ja, for evig. Ditt kongedømme septer er et rettskaffende et septer. Du har elsket rettferdighet, og du hater ondskap. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med jublende gledes olje mer enn dine partnere. Alle dine klær er myrra og har loetre og kassia. Fra det storslagende elfenbens har strenginstrumenter fått deg til å fryde deg. Kongerstøtter er blant dine dyrebare kvinner. Den kongelige gemarlinne har stilt seg ved din høyre hånd, i gull fra ofir. Hør, datter, og se, og bøy ditt øre, og glem ditt folk og din fars hus. Og kongen kommer til å lengte etter din skjønnhet, for han er din herre, så bøy deg for ham. Også Tyrus datter med en gave, ditt ansikt skal de rike blant folket gjøre mildere stemt. Overmåte herlig er kongedatteren inne i huset. Hennes klestrakt har innfattninger av gull. I vevd kledning skal hun føres til kongen. Jomfruen i hennes følle føres som hennes veninner inn til dig. De skal føres frem med fryd og glede. De skal gå in i kongens palass. I dine forfedres sted skal dine sønner vise seg å være. Dem skal du sette til fyrster på hele jorden. Jeg vil tale om ditt navn i alle kommende generasjoner. Derfor skal folkeslag prise deg til uavgrenset tid, ja for evig.